De most éppen egy csehonk. Megpróbáljuk. Jó reggel. Jó reggel. Most hallok! Jó, okay, rendben van. Figyelj! Végül is! <gül> Nesze alkotó rendetlenség. Igen. Krista üzenem neked, hogy hagytam üzenetet a lányodnak, hívtam, de nem vette fel. Mármint, hogy a Krista lánya nem vette fel. Hát az zenyés De ő még alszik, nem? Nem, képzeted el, hogy nem. És hogyha nem vette fel, szokták hívni telefonon? Nem, de attól még nem vette fel. De egyáltalán szokták hívni a lányodat a telefonon? Telefordul. Van... Igen? Persze. Van egy úrnak aki nagy gyakran van közlendője. Nyilván ez egy videóhívások, nyilván nem a saját telefonon hívják egymást. És van neki egy udvarója is, akivel szintén előfordul ilyesmi. Mikor lesz telefonja? Ez... Ez az a bizonyos híd, amin át hogy ha odaérünk, de biztos, hogy 10-12-14 éves kor előtt nem. Illetve hát nyilván itt vannak átmenetek, tehát a, az önálló iskolába járáskor ilyen csökkentett, kapzású, vagy fékező papzású azok szóba jöhetnek. A többivel kapcsolatban elég erősek a kétségeink a vonatkozó kutatások alapján. Egy a közösségi média önálló internetezésen egy darabig nem. Nem, nem nagyon elképzelhető. De szerencsére egyenlőre igényes nincsen nagyon. Egy olyan szituáció, mint a mostani, az engem egyébként alapvetően teljesen helyre rak, mert olyasmiről kezdek el beszélgetni, ami engem egyébként igazán foglalkoztat. Nem, hogy az Egyensú Intézet nem foglalkoztatna, de... De, de annyira nem. Nem, nem, nem. nem, hanem ezek a hétköznapi dolgok, amelyek ilyenkor történnek, azok, azok, azok, azok, ahogy szokták mondani, megváltoztatják a fókuszt. Így aztán egyensú intézet és Filipov Gábor, um, hát én nem fog tenni a számra, is tennék, a Kriszta nem igazán pártolja azt, hogy én a magyar jelen podcastjába időnként elmegyek, nem mint hogyha egyébként, ha nem hívnának, akkor rájuk törném az ajtót, de ha hívnak, akkor elmegyek, és választhattam a karácsonyi és a szilveszteri műsor között, és tegnap volt a szilveszteri műsor felvétele, és idéztelek téged. Jaj. Valaminek kapcsán uh, arról beszéltem, hogy Filipov Gábor, az Egyesült Intézet Kutatási Igazgatója mennyire pártolja azt, vagy mennyire pártolná azt, és itt elbizonyítottam, mert a korhatára nem emlékeztem, hogy hány éves kortól, de hogy az iskolát. Vala... Tessék? 16. Nem, nem, még nem tudod, hogy figyelj, én szoktam milyen most... lenni, befejezzem mondatot. Igen, <gül> teljesen javasl, ez... teljesen tudom, tudom, tudom. Figyelj, már nem vagy rossz formában, uh, kivételesen még, hogy, uh, hogy hány éves kortól kéne tanulni állampolgári ismereteket. Uh -huh. Az hány éves kor? Ez a korhoz kötve, az a javaslatunk, hogy legalább az általános iskola első osztályától valamilyen hasonló. Jó, magyarul, tehát az még korábban van, mint a 16, igen. Ez így van, ez így van. És, és én ennek a jelentőségét egyre nagyobbnak látom. És teljesen lényegtel, hogy ez mikor fog bekövetkezni, egyáltalán, hogy megszülessen ez a gondolat. Te egyébként, hogyha erre fölkérnének téged, vagy az Egyensúly Intézetet, akkor közreműködnétek egy ilyen tankönyvnek vagy egy silabusznak, egy útmutatónak, ha tetszik az elkészítésében? Erre, erre, tehát hogy ilyen szűken a pedagógiai tartalom kidolgozására nem lenne szükség, mert léteznek ilyen anyagok, tehát lenne mire építkezni arra, hogy mondjuk a magának a rendezésnek a szakpolitikai részleteit kidolgozzuk. Hát ez nem az én egyedüli döntésem lenne, de én erősen kapacitálnám, hogy vegyünk részt benne persze. Ez milyen széles körre vonatkozna? Bármint, hogy? Az állampolgári ismeretek, tehát hogy, hogy nagyjából mi mindentől elne föl. Milyen kapcsolatban a fül... kellene attitűdöt kialakítani, ismereteket, de alapvetően attitűdöt kialakítani? É, ezt akartam pont mondani, hogy ez nem is feltétlenül az ismeretekre fókuszálna, mert lexikális ismereteket főleg ez a, az újabb generáció az megtalál bármikor nagyon gyorsan, és egyébként integrálni is képes, amit a magunk fajta búmerek nem szoktak figyelembe venni, hanem készségeket, attitűdöket. Hát én most már annak érzem magam, de nem is, nem is az a lényeg. Űsz, de, igen, erős, erőteljesen Tehát készségek, attitűdök elsajátításáról beszéltek arról, hogy pasod. hogyan lehet. Nem, ez anyagi ági öröpség. nagyon szerencsés, hogy nagyapám 90 fölött halt meg, és egy szárhaja nem hullott ki addig. Szép üsztöke volt, mint nésző Miklósnak. Szóval a... itt azt nézzük, hogy van-e, a gyereknek, amikor állampolgárként beszáll a közös abban bármilyen tapasztalat arról, hogy mit jelent a demokratikus döntéshozatal, mit jelent közösségben döntéseket hozni, ami a Társalomtudomány egyik legnagyobb kérdőjele, hogy ez hogyan működik, hogyan lehet erőforrásokat megszervezni, hogyan lehet koalíciókat építeni, mit jelent a demokratikus vita, mit jelent a kritikus tájékozódás, mit jelent a kritikus gondolkodás. Egyáltalán mit akarnak tőle a politikusok, amikor elkezdik, hogy győzködni arról, hogy rá, Azért no, érdekes, Donal, mert, mert ettől nem teljesen függetlenül, ugye a Lakatos Péterrel készült podcastban szó esik arról is, hogy a nyugati oktatási rendszerekben az óvodáktól kezdve tanítják a konfliktusvállaláshoz, vagy a hatékony Aha. együttműködéshez szükséges illeket, és ezek a magyar oktatási rendszernek nem részei. Nem tudom, hogy az én életem másféleképpen alakult volna -e, de... Én arra pontosan emlékszem, hogy a szülői házból hozzá milyen attitűd érkezett. Az idő rövidsége miatt ezt most itt nem részletezném, de a kfj az azért korábban már erről volt szó. De, de hogy az iskola, az apácai, vagy korábban a Sziget utcai, az, a, a Radnóti az már nem volt, az, az nem nélkülözte ezt, de az inkább a szellemből fakad. De hogy ez mennyire széles, az azt mutatja, hogy onnantól kezdve, amit te elkezdtél, amit lakatos Péter fogalmazott meg, ki tudja még meddig tart ez a skála. Vannak olyan rendszerek, nagyvisszanél például ilyen, ahol már a legalsóbb iskolai tagozatoktól, de svájciak például az óvodásoktól is elvárják azt, hogy fedezzenek fel maguk körül olyan problémákat, amik őket érintik. Például a a játszótérre vezető út nincs rendesen kivilágítva, ezért télen sötétben kell azon lenni. És keressék meg nyilván egy pedagógusi facilitáció mellett a helyi döntéshozókat, és tárják el a problémáikat, mondják meg, hogy mi jelent a megoldást. Egyáltalán fedezzék fel maguk körül azt, hogy mi az, ami számukra problémát jelent, és éljék meg azt, hogy mire való az úgynevezett demokrácia, ami ugye nem arról szól önmagában, hogy neked van négy évente választójogod, meg még néha népszavazáson, hanem pontosan arról szól, hogy a saját kezedbe tud venni a saját ügyeidnek az intézését, és ne az legyen a kizárólagos szempontoz, hogy a következő választáson milyen pártszínezetű csoport gyeri meg a választást. És az, amiről te beszélsz mondjuk Nagy-Britanniában, az ott mióta létezik ez az oktatás? Hát erre most készülünk kellett mióta létezik, 20 éve biztosan. Hiszűrészen egészen biztosan, szerintem valószínű régebbi óta. És ez egy külön Igen, vannak Ez ennek. egy külön tantárgy. Ez, ez ugye ennek az egész kérdésnek a nagy vitája, hogy, hogy önálló tantárgyat kell indítani vagy integrálni kell általában az iskolai életbe ezeket a dolgokat. Ez egy nagy vita. Ma már általában a fejlettebb országokban az a mintázat, hogy van valamilyen dedikált önálló tantárgy, ami kifejezetten ismeretekről szól, és végigvonul a tanulási utakon, de. Gyakorlatilag az osztályfőnök órától a fizika óráig mindenhol valamilyen módon a demokratikus kultúrának a, az elsajátítását beépítik, integrálják a parrendbe. És nem mindegy az, hogy magának az iskolára működése egyébként ennek megfelelő. Tehát nagyon sokat beszélhetsz a demokratikus elvekről, hogyha egyébként egy ilyen totalitárius, vagy hívják ezt osztálytermi rend működik. Vannak olyan országok, nem félnek attól, hogy a diákokkal közösen hozzák meg mondjuk az osztály működési rendjének a részleteit. Igen. És szerintem ezzel a bossal aztán mindjárt be fogom de ez az egyik legfontosabb megugrandó akadály, hogy azért úgy is nehéz demokratikus nevelést céghez vinni, hogy egyébként egy poroszos tanárképzési rendszerből jönnek a, az oktatók. Tehát amilyen, ahogyan képezik a pedagógusokat, olyan lesz aztán az osztálytervű hogy függetlenül attól, hogy mi a, a pedagógiai tartalom. Tehát itt nagyjából alulról és felülről egyszerre kell elkezdeni az átalakítást, ezt komolyan gondoljuk egy pillanatig is. És egyébként azt feltételezzük, hogy ez a fajta tudás, ez egyébként abból adódóan, hogy viszonylag fiatal korban száll a gyerek fejébe, hozzátéve egy persze azért nem árt, hogyha a szülői ház ebben még korábban hozzákezd ez a tevékenységhez, akkor ez ennek a gyereknek a szellemét is alakítja, mert ugye alapvetően persze. ez lenne fontos. Persze. Ezt úgy hívják, hogy autonómia és önvezérlés képességet. A gyerek megszokja azt, hogy neki van szava, és ő nem azért van, hogy üljön és várja, hogy mit mondanak neki felülről. Ez nem valami ideológiai izé, hanem arról szól, hogy egy elvileg egyenrangú polgárok részvételére épülő társadalmi berendezkedés, ezt hogyan tud működni ténylegesen állampolgári részvétellel is. És itt az, a, az szerintem a nagy gát, és ezt látom a, az ilyen első reakciókon, és te is mondtad, hogy most el ezt téged közelebbről megérinteni, hogy általában, Pontosan a tapasztalataink miatt inkább megijedünk attól, hogy döntési jókat terjeszünk ki, és még inkább bevonjunk embereket a döntési azat, És nem gondolunk arra, hogy egyébként, hogyha ez megfelelő tudás és készségkészletet adunk, akkor az egy egészen más kimenetekkel járó folyamat tud lenni. Nem. Mint ez nem, most ez, a rémánainkban Ez nem ezzel van összefüggésben, ez alapvetően a kontrollal van összefüggésben, ahol ugye immáron Is? heted, nem, nem, most én a kontroll nevezetű, internetes ja, portáról, ahol én dolgozom, jutott okay. az eszembe, ahol én egy új műfajba kezdtem bele, pontosabban mondva egy régi műfajt újítottam meg, vagy fel, nagyon vagy szép, le. Nagyon szép volt a legutóbbinak a, a lezárása de, a szeretetről. De igen, de és hát ez nem véletlen, tehát ugye ezek szerkesztve vannak, tehát hogy ez nem, nem, a, nem, nem az államzás sorrendjében van, de ugye ez engem arra vezet, hogy ugye nem híres emberekkel beszélgetek, mint Navracsis, Tibor, George Clooney, vagy Filipov Gábor vagy Honpola Kristina, hanem olyan emberekkel beszélgetek, mint George Clooney, Filipov Gábor, Hompola Kristina, Navracsis, Tibor, mielőtt még híres emberek lettek volna. És egyáltalán nem biztos, hogy egyébként később híres emberek lesznek, és egyszerűen csak beszélgetek velük. És nem csak az a dolog lényeg, hogy beszélgetek velük, hiszen ezek nem mély interjúk, mert azokat ugye nem lehetne 20 percben összevágni, hanem ugye az a folyamat, ahogyan az, emberek, ezt, az ember ezt megszerkezti annak érdekében, hogy az a gondolat, ami egyébként ezekből a beszélgetésekből fakad, az... Hassa át az egész beszélgetést, amit természetesen egy velem ellenséges ember nyugodtan nevezhet manipulációnak, de ugyanakkor ez egy a beszélgetések attitűdjét, hangulatát, atmoszféráját sugárzó szerkesztés, amelyel én emberemlékezet óta nem foglalkoztam. Utoljára 2000 előtt volt erre lehetőségem, és hihetetlen dolog, hogy ez itt a Kontrollban újra rám köszöntött. Tehát ez hozta elő az emberekkel az úgynevezett utcanépével való beszélgetés, miközben olyan, hogy az utcanépével olyan nem létezik. Hát istenes, ebben a mi fajból nagyon-nagyon nagyon könnyű, kifejezetten általmas és empátiát nélkülöző termékeket létrehozni, tehát különösen ezért ez egy... Hát én tényleg mindig jó szívern, Nem, De, de a legkülönbözőbb dolgoknak az, az ember eszébe, beleértve egyébként az, hogy, hogy az emberek mind arról amiről mi beszélünk, és amit mi fontosnak tartunk, és adott esetben konkrétumok, hogy az egyáltalán foglalkoztatja őket, illetőleg, ha foglalkoztatja Aha. őket, akkor milyen vonatkozásban? Hiszen egy szegény embert arról kérdezni, hogy milyen a szegénysége, az egy, az egy teljesen fölösleges dolog, de a szegénységéről, ha beszél, akkor azzal már valamit kifejez, uh, és ez egészen más, mint amikor a kutatási igazgatóval beszélgetek a szegénységről. Mert abszolút szörtént. Van neked egy kedves történetelmet. És még egy dolog a, a kedves történetelet is befejezem, hogy akik ezt nézik és kommentálják, ami egyébként nem mérvadó, de ezzel együtt van jelentősége. Azoknak a megnyilatkozása ezen emberekkel szemben egyáltalán nem az, hogy felemelném őket, mármint a szónak abban az értelmében, hogy megszüntetném őket, hanem az az általános reakció egy tízeskálán, ötös fölött, hogy mennyi hülye van, hogy a nép hülye, és hát alapvetően ezért van a politikának ekkora hatása, mert az emberek hülyék, és ez egy olyan végtelen leegyszerűsítés, beleért, vagy igazságtalan leegyszerűsítés, hogy azon gondolkodom, hogy mit csináltam rosszul, de tudom, hogy nem csináltam rosszul, egész egyszerűen az, amit visszahallanak valami, valaminek kapcsán azoktól, akit megkérdezek, az, ha nem tetszik nekik, akkor nem az jut az eszükbe, hogy ezzel hogyan lehetne változtatni, hanem az, hogy ezek hülyék. János, egyszer időt fogunk eltölteni együtt azzal, hogy a kommenterés kultúráját egy kicsit elmélyült ebben megismerjük. Ezek, ezek nem létező. Nem érte diskurzusok. Tényleg, tehát, hogy nagyon sok ember megnézi, elégedetlen, elégedett, valami lecsapódik benne, és vannak emberek, akik mindenhol oda kommentelnek bármit. Elindítasz egy streamet 7 óra 00-kor, és 7 óra 00 perc, két másodperc, mert ott lesz egy, egy komment, hogy ez szar volt. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen kommenteket lesz, nem ez, nem ez az, ami számít. Tehát, hogy ez nem egy ilyen önmegnyugtató, nem tudom micsoda ez a. Ez, a, ez az online tér kultúrájának egy, egy nagyon alapvető szabálya, hogy csak mindegy, hogy aki odaír, az mit ír oda. Azt számít, hogy aki nem ír oda, annak a fejében mi történt. Itt ott még lehetett szar, amit csináltál, csak nem, egyszerűen nincsen összefüggésben azzal, hogy mit kommenteltek oda. Bocsánat. De elkezdte egy másik mondatot. Hát azt már túlhaladtuk, úgyhogy nem. nem De az, haladjuk, ne, ne aladjuk meg aztán földi a Tibort. Jó. Azt próbáltam felidézni, hogy a... A 90-es években, 2000-es évek elején nagyon nagy divatja volt annak, hogy nyugati társadalomtudósok elmentek arab országokba, most jelesül egy egyiptomi kutatást eszembe, hogy arról interjúzzanak helyben élő nőkkel, hogy ők hogyan érik meg a, a fejkendő viselésének úgymond kötelezettségét. Tehát egy ilyen felszabadító jellegű kutatási irány bontakozott ki és elmentek emberek ilyen falvakba, Egyiptomba, és ott kérdezgették a nőket, hogy hát hogy éri, mi, milyen problémákkal szembesülnek, és akkor mi van ezzel a fejkendővel. És ezzel találkoztak, hogy azok az emberek, akiknek az életük, közösségi önkifejezésük megkérdőjelezhetetlen része volt, de annyira, hogy nem is csodálkoztak rá soha az, hogy ők milyen felkendőt vagy milyen ruhát viselnek. Uh, makacsul arról próbáltak beszélni, hogy nincsen munka lehetőség, hogy a töltöztődés az lehetetlen, az állami szolgáltatások rosszak, és mindig próbálták őket visszateremelni oda, hogy de hát mi van a női elnyomással, stb. És ők meg nem néztek értetlenül, mint Ali a moziban, hogy miről van szó. Ezt csak arra próbáltam utána, amit, amit elkezdte, hogy mennyire sokat lehet tanulni attól, hogyha pont az amit azt a szót elkerüljük, amit használta, hogy felemelni egész egészen beszélgetni arról, hogy valamilyen élethelyzetet valaki hogyan jár, és Olyan, olyan mértében igazad van, hogy ezer év után szintén a kontroll révén eljutottam a parlamentbe, ami nekem fantasztikus élmény volt, hiszen hosszú időt töltöttem ott szintén jóval korábban még a 2000-es évek előtt, és az az eszembe, hogy ez egy kölcsönös folyamat. Mert ugyanakkor a politikusoknak a néptől való elszakadsága, a szintén riasztó tud lenni, de az a helyzet, hogy minden egészen más időkeretek között vagyok ma, mint általában szoktam lenni, ezt majd egy legközelebbi sétán fogjuk megbeszélni. Rendben, köszönöm. A jövő hétnek se a hétfője, se a, a, vagy inkább a, a kedje, az már gondolom, hogy alkalmatlan. Ezt, ezt most nem tudom megoldani, de, de tényleg né, is. meg Szerintem alkalmas lesz egyébként. Oké, okay. jó, jó, okay. Nem? Képzelje le, újból és újból rájövök arra, hogy én szeretek emberekkel beszélgetni. Ez jó dolog. Ez annál sokkal jobb. Annyira szar érzés volt, voltam a parlamentben, és ugye, ez nem titok, mi tisztáztuk azt, hogy ez egy önálló platform, de hogy én dolgozom a Kontrollnak is, meg dolgozom a magyar közönynek is. Uh, ugye ma a kontrollnak dolgozni, az azodos, azzal, hogy én a tisza szekerét tolom, amit egyébként nehéz magától az embernek távol tartani, mert hogyha a népszavánál dolgozik, akkor hát valószínűleg kicsi az esélye annak, hogy ő Fidesz szimpatizás, de elvileg nem kizárt. Tehát én azt gondolom, hogy egy széles körül ember azt mondja, hogy szakmai munkát a népszavánál és a magyar nemzetnél is lehet végezni, függetlenül attól, hogy az egyik a kormányhoz áll közel, más az ellenzékhez. Ez elég széles látókör és elég nagy autonómia kell Magyarországon, de tételezzük fel, hogy ma, ezen az utolsó alkalommal, hogy 2025-ben beszélgetünk, ezzel ön is és én is rendelkezünk, amikor megismerkedtünk, talán akkor még így volt, talán most is így tud lenni. És szembesülni azzal, hogy a Fidesz egyik magas beosztású embere, miután rendelkezésre áll, azért, hát ugye a köznyeletben így mondják, tiltatja le a beszélgetést, mert hát ő nem is tudta, hogy a kontrollnak nyilatkozott, ott rá van írva a mikrofonról, hogy kontroll. Az olyan mély szomorúsággal töltött engem el, hogy ez nem igaz, és hogyha most azt mondja nekem, hogy fiala, ne legyen naív, akkor azt mondom, hogy oké, okay, nem vagyok naív, de ez nagyjából ugyanaz, mint amikor ön azt mondja, hogy három vagy négy hónappal a választások előtt nem lehet az új önkormányzati törvényről beszélni, és én ezt borzasztónak találom. Az a helyzet, hogy amit ön most mondott, abból csak dadogások jöttek el, úgyhogy semmit nem értettem. Bocsános, akkor is féltek is megértem, hogy ön ez borzasztónak borzasztónak találja, de, de ez a helyzet, ez nem tudom mit csinálni. Én is nem tudok mit csinálni. Jó, csak én ez például a... az ön nagyvonalúságát, vagy ha te, nem tudom erre mi a jó szó, hogy ezt nekem külön értékelnem kell ilyen, um, ez. ez. Én azt szeretném, hogy ez lenne a normális, de, de hát nem ez az, igen. Csak hogy, ez mennyi, csak hogy ez egyébként mennyire átment a köztudatba. Tehát, hogy az emberek ennek megfelelően is gondolkodnak. Tehát, hogy ezek a szekértáborok, ezek nem tudom, hogy meg e álmodva, de már olyan tökéletesen működnek, hogy szerintem aki kitalálta őket, már az is falba veli a fejét, hogy azért ilyen tökéletes szekértáborokat ő se akart. De ez korábban is így volt, nem? Ez korábban hát, ez is abióta. így volt. Tehát nem voltak igen, ennyire a tökéletesek fel. a szekértáborok. Ne felejts el, hogy annak idején a kejfeje alapmondása volt, hogy a Kovács Lászlónak defektje van, vagy Orbán Viktornak defektje van, és akkor az ember oda megy, hogy segítsen, és azt mondja, ja, Kovács László, ja, Orbán Viktor, hát akkor nem segítek neki. Hát ez borzasztó. De szerintem most sem így van. Tehát ez, ez a politikai, hogy mondjam, ez... Tehát ugye Mesterházi Attilának volt annak idején 2006-ban vagy 2010-ben egy olyan elíresült mondása, hogy attól fél, hogyha elmegy orvoshoz és kiderül, és ugye látják, hogy ő akkor az MSZP elnöke volt 2010-ben, és látják, hogy ő Mesterházi Attila, és egy fideszes orvoshoz megy, akkor nem fogják ellátni, ami akkor azért jobb és baloldalon egyaránt felháborodást keltett ez a mondat, és éppen azért, mert nem érezte senki sem igaznak, és én én most sem érzem ezt, reális veszélynek, hogy én elmegyek mondjuk, nem tudom én, egy orvoshoz, és az megismer engem, és akkor nem hajlandó meggyógyítani azért, mert ő nem tudom én, tizás szocialista, jobbikos, mihazánkos, vagy nem tudom. Tehát de szerintem ez négy. Nem... A defektet kap Kovács László, vagy defektet kap a 30 érdelegyben, Szerintem akkor is, és most is segíteni nekem meg Hát Magyar én, én ebben csak kívánni tudnám egyébként, hogy Orbán Viktornak, vagy bárki másnak elnézést ez nem több defektje legyen, mert hogy ezáltal a néphez való viszony változni tud, mert egész egyszerűen azt éli meg, hogy ő nem a Fidesz elnöke, hanem egy ország, hanem egy bolyba jutott ember, akiknek, akinek segítenek, és ott valami úgy tör át, amit a politika úgy tűnik, mintha nem ismerne. Igen, de igen, de ez van, tehát ez ugyanaz, mint az árvíz. Amikor mindenki azt mondta, hogy milyen borzasztó, hogy mennyire megosztott az ország. Volt az árvíz, nem tudom, 23. szeptemberében, talán 22. szeptemberében, már nem emlékszem pontosan. És mindenki ment, és uh, nem nézték azt, hogy a, a vadott villak katasztrófának lennie, sem durdeszneknek, sem ez lenni, hát. sem hát, sem én, ért, Ezt értem, igen, tehát ez egyelőre. ez ez most ilyen, igen, ez ilyen most. Azt áruljál hát, ez más is. Azt áruljál Meddig van nekünk időnk? Hát, 50, 50, 50 körül jó lenne, ha vége lenne, mert egészkor kezdődik egy épületben egy rendezvény, és azon már ott kell lennem. Tehát, én most autóban vagyok, és addigra meg is kell érni, aztán meg ott is kell lennem, az épületben. Hogy ami Brüsszelben zajlott most a gazdatüntetéstől egészen a hajnalig tartó vitán át Ukrajna megtámogatásáig. Ukrajna megtámogatása, az orosz befagyasztott hitel felszabadítása egyáltalán a háborúhoz való viszonyulás. Egyesült Államok, Unió, Unión belül Szlovákia, Magyarország, Olaszország, adott esetben Csehország, e, azt nekem értenem kéne, és ha értenem kéne, akkor mit kéne belőle értenem? De valójában hát én az, én ön, ol, az önolvasatára vagyok kíváncsi. Igen. Az egyik, ami miatt fontos ez a, ez a döntés, vagy lépés az európai, fogalmazom, hogy az európai integráció történet szempontjából, hogy második alkalommal döntöttek úgy, vagy döntött úgy az Európai Unió tagállamainak egy része, nevezetesen a 27 tagállamból 24, hogy közös hitelt vesz igen. igen, az első volt ugye a koronavírus járvány után, amikor mindenki letette a nagy esküt, hogy ez egy, ez egy kivételes eset, mint hogy a koronavírus járvány is kivételes eset volt, Ugye ez úgy néz ki, hogy az Európai Bizottság veszi fel a hitelt, de a tagállamok ö, állnak jót érte, tehát vállalják a kevességet, azaz, ha az Európai Bizottság nem tudna fizetni, nem tudná törleszteni. Elnézést, lényegtelen Itten... reggel foglalkoztatott az arány, az hogy van megállapítva? Volt egy elég bonyolult kulcs, számítási kulcs, Tehát van egy kulcs? A... Igen, egy egyfőre első nemzeti ösztemény, uh -huh. népesség, nem tudom én, tehát ilyen gazdasági erő okay. számítás. Mit bizonyít ez a második eset az, hogy, hogy, nem, hogy nem volt rendkívüli az első. És ez, ennek azért van jelentősége, mert az amerikai sokan azt mondják, és ezért használják az Egyesült Államokat analógiaként most ismét, hogy az európai integráció története során sokszor elő, előkerült az Egyesült Államok létrejötte és kialakulása analógiaként. Tehát, hogy azt mondják, akik azt mondják, hogy a, a, az Európai Unió, az végső soron majd valamilyen államszerű képződmény lesz, hogy az ahogyan az európai integráció lépeget előre, az gyakorlatilag többé-kevésbé megfelel annak, ahogy az amerikai Egyesült Államok kialakult valamikor a 16.-17. századtól egészen máig, és ugye ott is az volt a helyzet, hogy még elfogadták a konfederációs cikkelyeket 1777-ben, akkor 1787-ben már egy föderatív alkotmányt fogadtak el, és azóta is folyamatosan alakul az Egyesült Államok, egyre erősebb a szövetségi szint, a tagállami szinten szemben, és ezek az emberek azt mondják, hogy az Európai Unió is ilyen, hogy persze a tagállamok most az erősek, de előbb vagy utóbb a külső, problémák, kihívások, fenyegetések, rá fogják kényszeríteni az Európai Uniót arra, hogy az uniós szintet erősítsék meg, és a tagállamok így majd szépen összeállnak egy föderatív egységét, és, az, és ennek a, az Egyesült Államok történetében is a szövetségi szint megerősödésének egy jelentős, pillanata volt, az ünnepet negyed pillanat, amikor Hamilton, aki pénzügyminiszter volt, ő, beveze, ő a tagállamokat annak idején, 18. század végén rávette arra, hogy közös államadóságot hozzanak létre szövetségi szinten, és ezzel tulajdonképpen létrehozta a Föderáció pénzügyi értelemben. És Ezek azt mondják, ezek az emberek, hogy ez a, az Európai Unió is most ilyen Hamiltoni pillanatot ér át, vagyis már a koronavírus járványnál a közös államadosság, és most pedig különösen, amikor újabb közös hitelfelvétel van, a közös államadosság azt jelzi, hogy az Európai Unió lépeget szépen lassan a federáció felé. Szerintem ez ebből a szempontból jelentőse. Ez, ez azért az furcsa, amit ön mond, mert én pontosan azt akartam kérdezni, hogy ezek a kivételeket, amelyeket lehetővé tesz az unió, ugye alapvetően amiatt, hogy a döntés megszülethesse, mert hogyha ezt a struktúrát nem állítják föl, akkor viszont az eredeti felállásban bármely tagország megvétózhatja, ez vajon mennyire gyengíti az Uniónak azt a működését, amely korábban így nem volt jellemző, bár nem állítanám, hogy úgy le tudnék vizsgázni az Unió működéséből, mint ahogy ön egyébként le tudna vizsgálni, miközben egyikünk sem vizsgáztatja a másikat. Szerintem haladunk afelé az Európai Unió felé, amit többsebességes. Európának nevezni, de teljesen mindegy, hogy hogy nevezzük el, aminek a lényege az, és, és egy jól kitapintható, hogy van az integrációnak egy olyan belső magja, amely kvázi már már föderáció, tehát a, a, az eurozóna például, amelyik ebből a 24 tagállamból ebben benne van. A, a, az eurozóna, mert a szóval Szlovákia is egyébként ebből a szempontból érdekes helyzetben van, mert eurozóna tagállam, de nem vesz részt ebben a közös hitelfelvételben. És ki fog alakulni, elnézést, ki fog alakulni az országoknak egy olyan csoportja, amelyik egyre szorosabban együttműködik már már federáció szintjén. És nem fog olyan... ennél mélyebb konfliktusokat okozni? Tehát egyébként ettől még az Európai Unióra én ugyanúgy tekinthetek, mint korábban? Mert bennem azért ott vannak a kérdőjelek. Tehát az a hogy ugyan... ezekben a kérdésekben valaki kimarad, mert nem így gondolja, tehát nem egy egyszerű technikai kérdésről van szó, akkor az egyébként más döntések meghozatalánál nem fog -e eszébe jutni a többi tagországnak, hogy egyébként ebben valamilyen módon vagy viszonozza, vagy érzékeltesse, hogy az hogy egyik összefügg a másikkal. De, de, de, ezért fog kialakulni az a, az a, az a, az a szerkezet, hogy lesz egy olyan csoportja az országoknak, akik már szinte minden kérdésben maximálisan együttműködnek, és az Európai Bizottsággal is együttműködnek, és lesz egy olyan csoportja az országoknak, amely ugyan továbbra is Európai Uniós tag, de nem vesz részt mindenben. És ez ma is van. Tehát ott van például, ugye, igen, ott van például a Szlovákia. Szlovákia tagja az Európai Uniónak, tagja a Schengeni Övezetnek, -e és tagja az Eurozónának. Ott van Magyarország, Magyarország tagja az Európai Uniónak, tagja a Schengeni Övezetnek, de nem tagja az Eurozónak. És e, ott van, most jó, mert most már Románia csatlakozott a Schengeni Övezethez, de most már olyat nem tudom mondani, de tovább még ilyen volt a Románia, mondjuk, amelyik tagja volt az Európai Uniónak, de nem volt tagja a Schengeni Övezetnek, és nem volt tagja az Eurozónának. Oké, én ezt értem, tehát, értem, de közben van egy másik kérdés is. Ugye hogy Ukrajnának adott esetben ez a fajta meghitelezése, ez összefüggésben van a háborúval. Illetőleg ki tudja, hogy a háborúval le, hiszen a Belga miniszterelnök arról beszélt, hogy ezeknek a zárolt vagyonoknak a felszabadítása, egyáltalán nem lehetetlen, ez egy konstrukció, ami most arra nem született meg, de ez egyáltalán nem most aktuális, mert ugye ezt egyébként alapvetően Ukrajna újraépítésére kéne használni. És akkor itt egyszer csak előjön az a kérdés, ami viszont már egy egészen másfajta kérdés, és egyáltalán nem gazdasági kérdés csupán, hogy hogyan viszonyulnak a tagországok ahhoz a háborúhoz, amit nekünk közvetlenül a szomszédunkban, és ahogy egyre nyugatabbra haladunk, úgy annál kevésbé a szomszédunkban zajlik, mert miközben nálunk háborús hisztériáról beszélnek, addig mi a közvetlenül Ukrajna mellett szorosabb kapcsolatot tartunk fenn Oroszországgal, mint amilyen kapcsolatot a tőlünk nyugatabra lévő országok tartanak Fön, amelyek viszont állítólag háborús hisztériát keltenek, mert attól félnek, hogy ez a háború ez egyébként kiterjedhet, és más állásponton vannak a békekötést illetően, mint amit egyébként amerikai telekspekulánsok, akik politikai tisztséget nyertek, most elképzelnek. Nem tagadom, ebben volt egy rossz májú megjegyzés. Igen, de én nem tudom, hogy, hogy így áll -e ez hogy Én hogy nem tudok semmit, az ír hozzáállásról a, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. Ami azért tartom fontosnak, mert Írország, egy semleges ország. És, és amikor egyre vehemesebben arról van szó, hogy fegyvereket kell szállítani, hogy katonák, katonai segítséget kell nyújtani, és, hogy Írország hol húzza meg a saját semlegességének a határát, és az Európai Uniós közös erőfeszítékben való részvétel határát. Tehát, én nem tudom, hogy, hogy ez, ez hogyan alakul még a jövőben szerintem, hogy nem tudom kész, kész tényről beszélni. Vannak döntések, elsősorban pénzügyi jellegű döntések, amelyek valóban meghatározók lennek de szerintem hogy nagyon sokon nem fog, fog alakulni az elkövetkező időszakban. Úgyhogy nem tudom, hogy ebből a szempontból tudunk-e már valamilyen mintázatról beszélni az Európai Uniónről együttműködés most Az látszik, hogy Magyarország élesen, retorikailag is, Élesen megkülönbözteti magát az európai nőtöbbségi véleményétől, de nem tudom, hogy a többi tagállam... Igen, de amely, hogy ezt folytatni akarnám, mert az időkeret nem alkalmas most rá, itt alapvetően azért mégiscsak az van, hogy bármelyikünk elmegy egy orvoshoz, ne kerüljön rá sor, aztán elmegy egy másikhoz valaminek okán, és két teljesen különböző diagnózist kap, és akkor összezavarodik. És én ezt a tőlünk keletre zajló háborúról mondom, hogy azért azzal kapcsolatban két eltérő, és itt nem narratívákról van szó, mert frászkúnyóban, narratívákkal, két eltérő diagnózis van, és az, hogy én itt most diagnózisokat elemezzek, miközben nem vagyok külpolitikai szakértő, azt nem mondom, hogy kikérem magamnak, de minden esetre, Korábban nem biztos, hogy ilyen helyzetbe kerültem, és most akkor ezt nekem, mint egyének meg kell oldanom. Vagy azt mondom, hogy ez engem nem szavar. mondja azt, hogy ez nem zavarja. Mert, de nem mondom, mert ez, ez, ez egy de, de ez egy óriási különbség az orvostudomány és a politika között. Hogy a politikában nincs. Tehát orvostudományban lehet exakt diagnózit adni. Számok ha apukámat hallanák, ha azt mondaná, hogy ott se lehet. Lehet, nekem vannak ilyen illúziói, hogy nem lehet. Igen? De legalább van, végre politikában nincs vérvétel. Tehát a politikában nincs egyetlen olyan tényező, amely mentes lenne a szubjektív. Jó, de azt látni kell, hogy egyébként valamiből mi lehet és mi nem. De, most, de még egy kérdést akarok fölteni. A tagállamok vezetői nyitottak, mutatkoztak az Európai Bizottság által prezentált új rendszer, ami különböző uniós programok helyett minden tagállamnak egy nemzeti politikon keresztül, biztosítaná a kifizetés, és ez új szerkezet jelenti majd a tárgyalások alapját. Nem állítanám, hogy a Navras is által szabott időkeretek túlságosan szélesek, de amikor majd leviszi a hangsúlyt, akkor elköszönnek. Ez mi? Mi ez a boríték? Ez azt jelenti, hogy az európai, és ez, ez nekem egy nagy csalódás, hogy ebben a takáromi vezetők egyetértettek, mert ez egy nagyon súlyos csapás a magyar agrárrendszerre is, és a magyar kohéziós politikai rendszerre is. Ez azt jelenti, hogy most az Európai Bizottság azzal a, koncepcióval állt elő, hogy eddig a 7 éves költségvetés, ami 2028 januán első lépne a következő hatályba, most a 21-27 közötti 7 éves költségvetésnek van szó, és eddig ez szakpolitikánként meghatározta, hogy mire, mennyi pénz jut, ugyanúgy, mint a magyar költségvetésben tudjuk, hogy oktatásra mennyi kultúrára és a Most az Európai Bizottság azt javasolja, hogy ilyen nagy alapokat hozzak, hozzanak létre, és ezek szerint ez járultak hozzá most vezetői amelyek a lényege, hogy ilyen címe, versenyképes Európa, globális Európa, ilyen címek vannak, és nem szakpolitikánként osztja el a pénzeket, hanem különböző, mondjuk a versenyképesség jegyében össze, egymás mellé rak különböző pénzeket. Jelen esetben nálunk a helyzet az, hogy mi alapunkban, Együtt vannak az agrárpénzek, agrár- és vidékfejlesztési pénzek, a kohéziós pénzek, az egyes állampolgársági programok és belpolitikai bel, bel vagy ilyen bel biztonsági pénzek. Ezek egyben lennének, és gyakorlatilag a kormányokra bízzák, hogy... Ezek a nemzeti borítékok megkapják a pénzt, és a kormányok nemzeti terveket dolgoznak ki, és ennek megfelelően csoportosíthatják át a pénzeket. Ami, ami azt a félelmet foglalja magában a mi részünkről, hogy a bizottság és a kormányok adott esetben, mivel nem lesznek pontosan körülhatárolt pénzek, hogy melyik célra mennyinek kell jutnia, ezért mindig a könnyebb ellenállás felé fognak menni, vagyis vagy az agrárpolitika, nagy isván, agrárminiszter, barátom is ugyanígy tart ettől, vagy az agrárpolitika lesz vesztese, vagy a kohéziós politika lesz vesztese. de ugyanaz a finanszírozási rendszer nem fog tudni folytatódni, ami most hatályban van, és ami egyébként rendkívül sikeres felzárkóztatás szempontjából és ezt a magyar statisztikai adatok is bizonyítják. Levitt a hangsúlyt? Le. Akkor elengedjem. Legyen szíves, igen. Kellemes ünnepeket, boldog új évet. Köszönöm szépen, viszont kívánom viszont... én is mindenkinek. viszontalásra. Viszont hallásra. Miután még annál is hamarabb hagytuk abba a beszélgetésre, mint hogy a schedule szerint itt lenne uh, kis Ambrus. Néhány praktikus információ. Ez itt most az utolsó Gejfejancsi. Volt egy beszélgetés, Csidár beteg volt, és remélhetőleg azóta meggyógyult a bokáccsal és a pionnal, de valahogy olyan fáradtságbet lett, lett úrra a társaságon, hogy ez a beszélgetés végül is a szó átvitértevében dobozban maradt, ami a kontrollt illeti, én beláttam, hogy ez most már teljes kavarodás, hogy az ember a kejfejjancsiban egészen más platformokról is beszélt, de végül is miért kéne nekem betartanom bármilyen szabályt, eh, amit egyébként korábban is bátran felrúgtam a kejfejjancsiban, eh, és a mai nap sem fogok akkor csalódást okozni a régi kejfejjancsi hívőknek. Eh, ott még újabb tartalmak lesznek, legalább kettő, de az is lehetséges, hogy ennél is több. Ami a folytatást illeti, mindenhol lesz folytatás, és mindenhol máskor. Uh, ami a kejfejancsi folytatását illeti, az valamikor, most azt gondolom, hogy január második felében, legkésőbb február első péntekén, uh, ez a rendszer ez áprilisig biztos, hogy ez a hármas osztat megmarad, hogy milyen intenzitással és hogyan, uh, azt nem tudom megmondani, tervezek egy második kejfejlancsit annak érdekében, hogy ez így nem maradjon teljesen társtalan, mert hogy se a feliratkozók száma, meg követők, meg iratkozzanak föl. Ezek mind, tehát, ezek ilyen kötelező dolgok, de az elmúlt időben messze a kejfejlancsi húzta a legrövidebbet ebben a hármas osztatban, és erről beszéltem, de én most erre kapcsolatban nem fogom koptatni a számot de megpróbálok némi vérfrissítést, vagy vérátömlesztést biztosítani a csinak is, ami a, a kontrollt illeti ott, azt gondolom, hogy ott leszek valószínűleg a legaktívabb, különös tekintettel arra, hogy ez a hozzáférhetőségem is ott a legnagyobb, és ott tudok leginkább innovatív lenni jelen pillanatban. Aztán a magyar közönyben lévő tartalmaimat is megpróbálom növelni, és ahogy mondtam, a kejfejancsiban is igyekszem, hogy ebből aztán 2026-ban mit sikerül valóra váltani, arról halványnél ha a gőzöm nincs, a szándék megvan, az energia megvan, az emberek hozzá megvannak, a pénz hozzá megvan, bár abból mindegyikből lehet több teszem hozzá, de hogy ebből végül is a valóság mit fog tükrözni, ez majd, 2026 áprilisában lehet látni. 2026 áprilisra sok szempontból szezúrza lesz, de nem feltétlenül amiatt, hogy kinyer, hanem amiatt, hogy elvileg az addig való aktivitás azért egy olyan fáradtsághoz vezethet, ami egyáltalán nem biztos, hogy ezt a fajta intenzitást a további hónapokban is lehetővé teszi, de 2025 decemberében, 2026 áprilisáról beszélni, azért ez egy meglehetősen nagy optimizmusra Val, különös tekintettel, hogy a Kelyfejancsi alapmondás, hogy minden nap kísérleti műsor, minden a utolsó adás, és ahogy ez a mai műsor elkezdődött, hát azért nem lehet azt mondani, hogy ez a mai műsor tekintetben kivétel volna. Ahogy hallom, megjött kis Amrus, és most már csak azért nem kell, hogy beszéljek, hogy valahogy átkössem a két interjú alany, de lehetséges, hogy tévedek, és más érkezett a stúdióba. Én most SMS-eket fogok küldeni különböző embereknek, mert önök betelefonálni nem tudnak. E-mailt nem küldtek. De itt van kis ablus. Mét is szeretem. Nagyon tetszett a fullover. Igen, igen? És nagyon, nagyon széles szájjal tud mosolyogni. Az mit jelent? Már, hát vagy ilyen, láttam fotót a közgyűlésen is. Meg láttam ezen a... Szorokozató volt. <gül> ezen a közgyű, a. a, a az ünnepségen is. Mert ez egy nagy dolog, hogy egy olyan helyzetben lévő főigazgató, mint ön, ilyen mértékben meg tudja őrizni a jókedvét. Vagy legalábbis tud örülni. Nem búskomor. Nem szoktam az lenni, hát azért. Sőt, azt kérdezni. Pár azon a, a sajtó ami olyan is ott volt utoljára. hogy az újsegról pont azt kérdezték, hogy most én miért vagyok ennyire nyugodt egy ilyen. És akkor arra azt mondta, Viszont. hogy ha nyugtalan, nem ennyibe változtatna a helyzetben. Sőt, parafrazálta a miniszterelnököt, amikor stratégiai nyugalomról beszélt. Igen, bár szerintem nem ő használt először ezt a lehet, Lehetséges, hogy használt jól jól először. először. É, én annak idején ezt megnéztem, és most megfogod, de biztos vagyok benne, hogy a, a, a politikai tudománytörténetben nem ő volt az első, aki bevezette ezt a szót, de most ezt nem fog beütni. Én naplót? Nem egyszer majd valamilyen formában megírja ezeket? Fú, az az nem nem sokszor jegyzetek? gondolkoztam ezen, hogy... egyet jegyzetek készül, vagy az, vagy az emlék fejében fejemben vannak. Fejemben vannak. Sokszor gondolkoztam ezen, hogy meg a kollégáim is mondják, eh, hogy, hogy érdemes lenne ezt, ezt megírni valahogy. Csak igazán jól, anekdoktikusan lehetne ezt megírni, anekdotikusan, meg akkor valódi szereplőkkel lehet mégis megírni, ami nem biztos, hogy a... Eh, leírható ebben a formájában. De más kérdezek. Az, amit átél, az, amit tapasztal, az ráverhet e önt egy felkérés alapján, de lehetső hogy nyitott kapukat döntölgetett, mert egyébként ilyen van, hogy tanítsa. Tehát mind az, amit ezzel kapcsolatban átélt, mint skilled, mint megszerzett tudást, ami egyébként jellegzetesen hazai, tehát nem Biztos, hogy a szingapúri önkormányzat ez hasonló módon működik, v az az át, át, átadná. Épp mint ilyeneket csinálunk, meg de a Fővárosi önkormányzatnak van hát több kurzusra is, amit tartunk. Van egy városkormányzási akadémiánk, most már több éve, a harmadik évad ment, akkor a szakkolegi diákok számára van egy Budapest kurzus, az idén indult az ő kezdeményezésükre. Ezeken például szoktam előadást tartani e, nekik, vagy hát beszélgetni inkább, ez valójában abba megy át egy idő után arról, hogy, hogy is néz ki egy önkormányzat ennek a, a működéséről. De ezen túl azt gondoltam, hogy addig, amíg ez a feladat tart, addig nem keresek más. Ez egy nagyon aktív hét volt a részemről, és egy csomó olyan impulzusért, ami korábban nem voltam a parlamentben, ahol ezer éve nem voltam. Azt kérdezem Öntől, hogy az Ön életében mennyire jellemző, vagy mennyire abszolút atipikus, hogy egy nap végeztével, ami lehet négy órakor, de lehet éjfélkor valakivel, aki ott dolgozik, aki lehet épp úgy a főpolgármester, mint adott esetben lehet egy beosztotja, vagy valaki a várospolitikából fölteszik a lábukat az asztalra, és egyszerűen csak beszélgetnek az aznapról. Tehát nem is azt mondom, hogy kiéreztik a gőzt, hanem az van, hogy figyelj, én ezt most elmesélem neked, mert azért nem tudom, foglalkoztat. Van ilyen, de régen szintva. velem többet. Valószínűleg ez azért is jutott eszemben, mert, mert egyszerűen számomra úgy tűnik, mintha erre egyre nagyobb igény lenne, majd keresni kell hozzá asztalt, meg keresni kell hozzá embereket, hogy ilyen beszélgetést az ember tudjon folytatni. de... De egyebek között azért, mert ugye több helyen is dolgozom, és vannak olyan helyek, ahol vannak közösségek, ahol tehát az ember találkozik valakivel, és nem egyedül dolgozik, vagy másodmagával. Az ezzel kapcsolatos igényem, az ezzel kapcsolatban, tehát az asztalra felrakott lábbal is a beszélgetésre, az felkeltő. Van, de szerintem ez egy természetes felolgozási folyamat. Hát, hát én erről beszélek. De én nem hiszem, hogy, hogy ne lenne máshol is. Tehát hogy egyszerűen ez, ez valahogy az embernek rendeznie kell a azokat a darab kockákat, ami összerakódnak egy nap vagy egy több nap alatt a fejébe, és ezeket egy ilyen uh, átbeszélés alapján, ahogy ön mondja, tulajdonképpen ez a kötetlen formában kell helyre raknia, különben egyébként kúszosság marad uh, folyamatosan az ember fejébe. Annélkül, hogy nevet mondana, az ma már lehetetlen, hogy ezt egyébként az államapparátus részéről tegye meg valaki, miközben egyébként egymással szemben állnak a hétköznapok folyamán, vagy legalábbis úgy. Már tudnak... hogy államapparátusról beszélni meg ezt? Nem, hát ott az ottani személyes ismeretség, ahol valaki hát, a... nekem Igen. Az, az lehetetlen. Az lehetetlen. Az um, Azonnali jogvédelmet kért a főváros, hogy ne inkassálják a számlájukat. Uh, mikor a. Tehát... Szabály szerint a mai napon kéne az inkaszónak végigmennie a szoliditási hozzájárulás decemberi részletek alapján. Ennek kapcsán mi kedden nyújtottunk be azonnali jogvédelmet. De ilyet nyújtottak ezt meg először is. De ugye ez volt a nyári időszakra vonatkozóan, akkor kaptunk, és, és akkor tudtunk is kérni arra májustól augusztusig törjedő időszakra. De szeptember, október, november esetében az van, hogy bár jó döntészletet abból a szempontból, hogy a bíróság azt mondta, hogy felfüggeszti a... Eljárást, mert elküldi az Alkotmánybíróságra az egészet, hiszen neki alkotmányossági aggájai vannak. Igen. A szolidett és hozzáállás jogszabályi rendszerével kapcsolatosan. De ugye ez a felfüggesztő hatály viszont azt is jelentette, hogy innentől kezdve az azonnal jogvédelmet azokra a hónapokra nem tudtuk uh, kérni. Tehát ez kizárt volt. Igen, mert ha felfüggesztett eljárás volt. De decemberre az egy új eljárási periódus, ezt mindig így csináltuk uh, per taktikailag, hogy uh, az első 11 hónapot és az utolsó 1 hónapot az külön és ö, december esetében ezt kértük, tehát jogszabályi számítás szerint ö, nem inkasszállhatna egész... egyébként hogy válasz egyébként? Vagy egy ilyen kérelem van, és akkor az automatikusan intéződik? Nem, nem, nem, nem ez, Az azonnal de ez egy bírósági mellékeljárás sajdonképpen. Tehát ugye ez megint arra, mire vonatkozik, hogy én azt mondom, hogy a szolgálatási hozzájavulást jogszabálytól eltérően szedi be igen. az állam. Az azon a arra tud vonatkozni, hogy mielőtt még a cselekmény megvalósul, leszed még a pénzt. De mi ennek akkor a jogi formája? Ennek, hát ez egy bírósági döntés, egy törvényszéki döntésnek kell lennie. Mikor? 15 napon belül, de a 15, 15 napos halasztó, addig viszont halasztó hatája van. Tehát addig nem lépheti meg ezt a... De még december lesz a végén? december 15-én Összámom, 16 án nyújtottuk be, tehát 15 napon belül kell elbírálni a törvényszéknek a, a kérelmünket, viszont amíg nem bírálja el, addig nem vonhatják le a pénzt. Ez a jogszabályi szállítás, hogy persze ugyanazt megcsinálják, hogy -e, tavaly májusban, hogy annak ellenére levonják a pénzt, hogy azon a jogvédelmet indítottuk, majd utána a bíróság visszafizette itt velük, amit tényszerűen vissza is fizettek, azt nem tudom, de ez, ez azért jogellenes lenne, hogy ilyet lépnének. De bármit is bele látni hogy ha nem történik valami, vagy történik valami, ez teljesen fölösleges? A jogszabályszerűen járnak el. Betartják jogszabályt. Míg az államkincstár vezetője nem kéri írásbeli utasítást szerintem törvénytelen módon, hogy ettől eltérjen, akkor ők most nem inkasszálhatnak. Ha ez mégis megtörténik, akkor ez ugyanaz lesz az eset, mint a májusi, hogy Oké, okay, rendben van, tehát most a jövőben kotorálszunk, Illetőleg mi a fórum, ami ez ügyben dönt? Törvényszék. A törvényszék. A törvényszék pedig akkor ezek szerint valamikor 30 kell, hogy ez ügyben... Izenet, azt mondja, hogy de. igen, vagy nem? Hát egyszerűen igen, igen. Ott aztán második menet nincs? Van másodfok, de az ah, a... Már nincs halasztó tehát, tehát úgy van, hogy ha, az els, ha elbukjuk az azoni jogvédelmünket, akkor nyilván ebben az esetben le fogják venni a pénzt a számlán. Oké, okay, ez az egyik. Mi a a kifizetésekkel? Hát azok a kifizetéseket, ugye? Ez a kifizetés. A kifizetés, hát, kifizetés, kifizetés, kifizetés, kifizetés mert. van, lenne? Rendben van, nem. Nem be, izé, bevétel, föl, bevétel, föl. kifizetés. Hogyan okay. a bevételek? a bevételekre gondolt, vagy a kiadás? Oké. Bevételi oldalon ott várunk két tételt, de abban ezek szerint semmi azóta két tételt várunk, igen. az egyik a az egyik trollipénz, az még a nagyon régen, szerintem két igen, egy megvett, egy... azóta itt járó, kifizetett... Igen, amit olyan képviselőre lehet tudni, igen. Igen, ez <coughs> milliárd, ez úton mi van. Úton van? Igen, lehet ez úton. Utom... Már azért van annyi hogy tudom, hogy amikor valamilyen indul, akkor a, annak milyen, milyen lépései vannak, nem mutatva itt, de... Nem, e, ugye, ezért, ezért még sose Például a... a Ekkor a kifizetés esetén a Magyar Állam kistárnál jelezni kell, hogy akkor egy ilyen fajta kifizetés fog érkezni, egy külön nyomtatványt kell benyújtani, ez a BKK-hoz fog megérkezni a pénz, engedély, irányíthatóság megkötötte a támogatási szerződést. Tehát ugye ezek a lépések, ezek tömzetten vannak, tehát ebben láthatólag a kormány tartja a szavát, ki fogja fizetni ezt a 88 De honnan lehet látni, hogy... Tehát... Megkötötték a támogatási szerződést a hétfőn az utalásról rendelkeztek. De ezt honnan lehet tudni? Hát az államkincster, és az irányíthatóság. Tehát az, az államkincster ilyenkor értesíti a bkk hogy valamilyen adminisztratív folyamat. Nem, igen, tehát ugye vannak, amik bilaterális folyamatok vannak. Hülye a kérdés, de engedje már meg, hadd legyek hülye. Ez miközben jár a Fővárosi Önkormányzatnak. Azért tud olyan képtelen helyzet lenni, hogy ön örül annak, ami egyébként jogszerűen jár, de. Tehát, hogy tud annak örülni, hogy működik, vagy ne kérdezzek ilyet? Mert ez... a, ugye a, a végcél felől nézve, hogy 25. december 31-én e, úgy tudjunk átfordulni a következő évbe, hogy mindenhol, mind a fővárosnál, mind az összes céljunknél a folyószámla hitelkereteket visszavesszük. A... Ez kell ehhez a tolog. És van a harmadik. Elem, ami ugye a bevételi oldalon a második, ez a 12 milliárdos közösségi közlekedési normatíva, ami szintén jár, hiszen benne van a kölcsövetési törvényben. Ott fejezetileg úgy mondják, tehát, hogy kinek a kasszájában van Igen? ez a közigözgatási és terület minisztériumnak a kasszájában van. hova érkezik? Ez hozzánk érkezik be, Igen? ez a pénz, tehát ez a fővároshoz kell Ugye itt egy szerződés mozog a rendszerben, amit mi aláírtunk, tudomásom szerint az építésügyi minisztérium is aláírta, és valahol kering a, legalábbis a tegnapi napon még az volt a hír a közigazgatási minisztériumban. Ah, ott Ezt is megjelenték, lehet, hogy. Tehát akkor próbáljuk összerakni, hogy akkor most hol akadt el, és akkor még utána, hogy a ennek érdekében, tenni, hogy az elakadást elhárítsák. Például itt most mondjuk, hogy igen. igen. És a nemzetgazdasági minisztériumnak kell mi aláírni, és azt mai napon kell a szerződőszeret elutalniuk, és itt van a nagy kérdés, hogy ezt a pénzt a. elutalják-e, b. elutalják, de nem érkezik meg a számlánkkal, c. elutalják, és meg is érkezik a számlánkra. Ez egy vízválasztója történetben. Igen. Magyarázat az, mert ha valaki... Nem, de... Azért az azoknak, az akik nem. Az ne a, a különbség a B és a C között, az, hogy elutalják a pénzt számunkra, de az utolsó pillanatban leveszik a inkasszáját, tehát véleményükben az a kis tárban, és azt mondják, hogy ez a korábbi azonnali jogvédelem ott lévő tartozásukba beszámítják, ami az azonnali jogvédelem jogi intézmények ürösítését jelentené, de valószínűleg ezzel a jogi problémában most már oly kevéssé törődik a kormány. Én optimista vagyok. Ön persze nem. Ha, nem ezek, ha ezek megvannak, ezek a lépések, akkor mi azt ígértük, hogy minden továbbit megcsinálunk annak érdekében, hogy zárni tudjunk. Ha ezek a lépések nincsenek meg, akkor ugye az van, amit mondtunk, hogy ha... Ezeket a lépéseket azt feltételezem, hogy már most megteszik, hiszen ehhez nem érdemes megvárni azt, hogy ez befolyódik. Előgéztettük azokat, hogy átoljunk számlákat, hogy szükséges lépéseket megcsináljuk. Ezeket előkészítettük, de ennek akkor van értelme, hogyha ezek a források beérkeznek. Szerintem meg érkezni. De a bármi tudnék és bármi tudnék tenni. Korábban még feltételeztem magamról, de most már nem vagyok ilyen nagyképű. Hogy ugye van ez a szakszó, ami rettenetes, az a kimozogni. A különbözetet az ki lehet mozogni? Hát, a kimozogni az azt jelenti, hogy átoljuk a következő évre ezeknek a, ezeket a számlákat, vagy ezeket a, a kivizetések. Mikor fog fölsojtani? Konkrétan 31-én, éjfél előtt? Nem, remélem előbb. De hogyha ezek mind megvannak, akkor akár a mai napon. Ugye ma elvileg meg kell érkezni a trollif pénznek, meg kellene érkezni a 12 milliárdnak, és lehet, valamit kéne látnunk az azon a jogvédelem kapcsán, betartja a jogszabályt a kormány. Ez tulajdonképpen bármilyen is furcsa, ez alapvetően egy politikai kérdésé vált, miközben alapvetően nem kellene, nem lehetne politikai kérdés. Igen, de azért már sokszor vált ez politikai kérdésé, főleg ez a 12 milliárd. Tehát nekem azért az alaptörténetem 2022 szerintem, amikor 21 nem akarták a 12 milliárdot kifizetni egészen hosszú ideig. Nem, mint most, de húzták a történetet, nem akarták kifizetni, majd elkezdtük azt a kampányt, hogy blitzel a kormány, és ezeket elkezdtük bemondani Igen. a, a metróba buszokon. Vasárnap délután, akkor Palkovics László volt a miniszter, vasárnap délután kaptunk egy levelet, hogy hétfőn reggel menjünk a minisztériumba, mert aláír, szerződés aláírás van és hétfőn aláírtuk a szerződéseket, amit hétfődül délután ki is fizették 12 milliárdot egyben. Tehát már ott is egy ilyen politikai akció. Uh, De most nem vor, ilyet. Várjuk meg a nap. Jó, várjuk meg. Küzdök majd sms Nem, hogy örülök, tehát nem, nem azról, hogy Megenttük. menni, hogy igen. Valami azt súgja, hogy a kormánynak ez nem áll érdekében. Eddig sem állt érdekében. Eddig sem Ugye alapvetően az embernek az, az jár a fejében, hogy az, ami történik, az minek érdekében történik. De, de abban van egy, van egy ilyen napi bőrzéje a, a, a történéseknek, és most én azt érzékelem, hogy... hogy... Jó. Um, Oké. Okay. Közgyűlés. Végül is uh, elfogadták a költségvetést. Sőt, rövidebb idő alatt, nagyobb létszámban, mint ahogy ezt korábban feltételezték. Um, megnyugodott? Azért az nagyjából látszott, most nyilván nem mondtam 100 de azért az látszott az elmúlt uh, Napok történési alapján, hogy itt ez egy reális forgatók, hogy költséget is kerül elfogadásra. Ugye valóban az van, hogy egyetlen egy frakció nem fogadta, csak ennyiben a Fidesz. Az összes frakció elfogadta, megszavazta, ugye ez 22 igen jelentett, azért nem 23, mert Kovács Gergely nem volt ott a szavazás során, de nyilván ő is elfogadta, megszavazta volna, de nem lehet beleszámolni. És uh, 9 nem szavazat volt, hiszen a Fidesz frakció sem volt teljes létszámba. Így a, valóban a 24 decemberéhez képest még nagyobb arányban fogadta a közgyűlés a, a költségvetést, ami jó. A javaslatok közül a Fidesz kivételével mindegyiket tudtuk integrálni a költségvetésbe. Ez egyébként a költségvetési főszegnek a 0,6%-át érintett, tehát a mozgást jelentett a ez nem azt mutatja, hogy milyen szigorúak voltunk a költségvetési alkuban, hanem egyébként azt mutatja, hogy valójában egy költségvetés egy településnek, de az igazság egy országnak is nagyon sok determinációval rendelkezik, amiket nagyon nehéz egyik évről a másikra megmozdítani. Csak most példát hadd mondjak. Nyilvánvalóan a közkolgáltatásoknak, a kérdésének egy jelentős része, általában felett, de valóban még több is személyi bér. Tehát azoknak az embereknek a bére, akik ezt a feladatot ellátják mondjuk vegyünk egy idős otthont, tök logikus, az idős otthonban dolgozóknak a bérét ki kell fizetni ahhoz, hogy az idős otthon működjön, plusz lehet társulni a dologi kiadás, mint például a rezsiköltségek, vagy az érelmézés költsége azt is ki kell fizetni, és ezen felül minimális az a mozgástér, ami hogy mondom ilyen opciálisan döntenek róla. És hogyha ezt kiterjesztünk egy idős otthont egy, egy városra, akkor ez esetben ugyanezeket a determinációkat kapjuk meg, tehát azért mondom, hogy amikor egy költségvetési alku lemegy, akkor látszólag ez a ez nagyon alacsony összeg, hogy ennyi mozgott csak a, a rendszerbe, de valójában ezek fontos közpolitikai hangsúlyokat tudtak jelezni, kifejezni az alkú végére, és így a frakciók kompromisszumokkal, nyilván mindenkinek kompromisszumot kell jelent meg el tudta fogadni. A kémeim azt jelentették, hogy ami a 2026-ot illeti, Szinte teljesen független a választástól. Szinte az azt jelenti, hogy nem feltétele a választási győzelem, mármint a kormánypártok részéről, hogy az önkormányzati törvény változtatásával kapcsolatosan elkezdenek tárgyalni önkormányzati szövetségekkel, illetőleg a fővárossal, ami számomra azt jelenti, hogy akár ebben is lehet elmozdulás, mármint ahhoz képest, mint ami eddig volt, összeget és annak a felhasználását tekintve is, ami a szolidaritási hozzájárulást illeti például. A kémai azok nyilvános kémek, mert ez megjelent a sajtóba, és ez az információ, januártól elkezdődtek valamifajta egyeztetések, amelynek csak a kormány... De ebben az is benne van, hogy a miniszter találkozik Karácsony Gergelyen is. Ha ez benne van, akkor a miniszter és a külpagármester találkozni fog egymással, ahogy eddig, már eddig is megtették, hogyha volt erre nyitottsága miniszter úr részéről felőlünk bármikor tud egy ilyen találkozó lenni. De, de ugye az volt a mondatnak a befejezése valóban, hogy ennek az eredménye átfordítása jogszabályokkal, ez csak április után tud bá megtörténni. De ez is nagy dolog. Igen, de hozzáteszem, ez is determináció valójában. Hogyha megnézzük, amit az végén most csinál a kormány, az pont az, hogy most nem normatív módon, de ezt elkezdte visszaadni ezeket a pénzeket. Debrecenben ugyanolyan tarifa megállapodás kötött Lázár János pár napja, mint amit még velünk kötött 2024 elején. De, de, oké, rendőr, de mennyiben mennyi determináció ez? Azért, mert ez a finanszírozási rendszer nem fenntartható. Ugye 30 önkormányzatnál van már ott csődgondnak, nyilván a fővárosi önkormányzati tartatlanul lecse ropog, Kerületek is egyre nagyobb problémába kezdenek e, e, lenni, szerint élik fel a tartalékaikat, nem tudnak olyan ütemben fejleszteni, hogy szeretnének. A megyei jogú városok nem véletlenül panaszkodnak, tiltakoznak folyamatosan a miniszternél, a kormánynál, hogy valami másfajta szolgazításhoz ellenszámolás kéne. Ugye ők azt vetették föl, hogy legyen az iparűzési adóhoz kötve valamifajta százalék. Igen. Ugye ők azt mondták, hogy legyen 15 Igen. százalék. Ami ugye azt jelenti, hogy jelenleg a főváros 32%-et fizeti be az iparűzési adójának, szolidatási hozzájárulásnak 2019-ben az a szám 6% volt, előtte 3% volt. Tehát, hogy ez ö, ö, iszonyú mértékben ö, elviszi a forrásainkat. Ha ezt a 32 visszamenne 15%-ra, nagyon közel vagyunk ahhoz, amitben mi is azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen elszerű és, ténz, és tartható Hát beleértve ugye, hogy egyben látni is lehessen, hogy az összeg mire megy, amire Nagy Márton ugye az elmúlt időben kvázi kivételes módon mondta, hogy hát ez a községvetésbe fog megy, és hát ugye azt a célt, amit egyébként a cím mondta az, az nem teljesül, úgyhogy... De hát, hogy... hát ezt valójában azért mondták ki, mert az Alkotpernybíróság leírta leírt az azon perek kapcsán, amiket mi kezdeményeztünk, és ők egyértelműen leírták, hogy a 2023-ra a szolíthetési Elveszett a szolgálatási jellegét, hiszen nem követhető nyomon az, hogy ebből nem a Nem de eleve nem is volt. Tehát a cím azt, mondta, le, volt. azt mondta, hogy 2016-ban még volt ilyen jellege, ő ezt le tudja vezetni, 2016-ban ez valóban arra szolgált, csak emlékezünk, arra jött létre, hogy elvették az összes iskolát az önkormányzatoktól. És azt mondták, hogy vannak tehetősebb önkormányzatok, és nem olyan jó helyzetben lévő önkormányzatok, tehetősebb önkormányzat az plusz pénzt tudott berakni az iskolájába, nyelvi labor, plusz angol tanár, nem tudom, micsoda, minden, és ezt a pénzt ezt vegyük el ettől a tehetősebb önkormányzattól, és tegyük bele a rendszerbe, és a nehezebb helyzetben lévő iskoláknak a felzárkóztatására költsük. Ez még azt mondom, hogy még tartalmazott szolidaritási elemet, majd innentől kezdve, amikor egy nettó pénzbeszedésé alakult, át, mert megjött a kertfózza, hogy milyen könnyű ezen az ágon, elvenni pénzt az önkormányzatoktól, onnantól kezdve viszont ez két, elvesztett a két szója. Két kérdésem mindenféleképpen volna még, ha nem beszél rossz néven, itt most Fajs Csaba prémiumáról és arról, hogy a karácsony kommunikációs távja hogy alakul, arról nem fogom kérdezni, mert ez... Önjövök, ahogy miről szívesen hogyha érdekli meleked is. Fontos. Nem, nem, nem, de, az, akkor, de, de, de, de, de, de ez de, úgy de hangzik, mint a én menekülnék. Nem, de, el... de nem. Én azt kérdeztem önt... számomra, nem, de Helyes. biztos vannak önök, De én, önök, én ezt kérdeztem, és akkor megyünk tovább. Az egyik az, hogy a Fidesz kötelező önmozgását lássuk eh, abban, hogy Sárabodod vizsgálatot indít a fővárosi költségvetés miatt, mert ez szerinte fiktis számokon alapult. tehát az még a, ott még a régi beitegződések dolgoznak. Egészen biztos vagyok benne, abban is biztos vagyok benne, hogy fog küldeni törvényességi észrevételt, a kölcsövetés kapcsán, hogy lehessen megint egy kicsit a, ezen a, a közgyűlésben időt tölteni, hogy megpróbálja el, erőszakolni ezt a dolgot megint a kúriáig, azt nem tudom, azért ugye az már egyre nehezebb, hiszen a, az idei kúriai ítéletnek nagyon megfelelően csináltuk meg a költségvetést, tehát szétszálasztuk a, a dolgból szolidatási hozzájárlást és az egyéb bevételeket, nem vezettük össze, ennek ezt már ugye nehéz támadni, de én azt gondolom, hogy ez a normál politikai, sajnos normál politikai működése a kormányhivatalban. Beleértve, hogy azért ez elég ripszrobsz történt ahhoz képes, hogy megállapították. Tehát az, hogy ez fiktív számokon alapul, ahhoz azért elég gyors döntés született, de ez majd sára a botontól fogom. Ugye az van, az gyakorli, ugye az van hogy még ugye ki sincs tehát ő egyébként egy kihirdetett jogszobályt tudna megvizsgálni. De ez még nincs. Jó, figyelj, akkor, akkor ebben egyet értünk. A másik, az lehet, hogy egy teljes tudatlanságra való kérdés, de miért ne láthat, valhassam be, ha valamit nem értek, erre az egész folyószálahitelre. Valójában miért van szükség? Tehát miért nincs olyan likviditása a fővárosi önkormányzatnak, hogy hitert kelljen egyáltalán igénybe vennie? Vagy létezhetne olyan szituáció, hogy egyébként folyószálahitelre nincs szükség? Hát létezett ilyen szituáció. De ahhoz kevesebbnek kéne lenni a szolidaritási hozzájárulás. De minek nem, a függvénye? Nem. nem. E, valójában nem. Ez egy értelmes a... vagy értelmetlen kérdés? Ez értelmes kérdés. A... A fővárosi önkormányzat, de tulajdonképpen minden nagyobb önkormányzatnak úgy alakul a bevétele, hogy január-februárban nagyon adó. minimális, vagy semmi. Márciusban érkezik az iparüzisadó, de január fe... Tehát tulajdonképpen az alapműködés meg ugye szinte egy-tizenkettődéssel kell finanszírozni. Igen. Ha január-februárban nem érkezik bevétel, akkor csak a, me a meglévő pénzzel Ami ugye. Pont erről kezdtük a beszélgetést, hogy hogyan próbáljuk legokozkát is De elvileg lehetne? Elvileg lehetne. Mikor volt utoljára? Ugye úgy volt ki a rendszer, hogy a, az iparőzési adónak volt egy előleg feltöltési eleme. Ha nagyon nagy céget vezetett volna, akkor ezt így ismerné, hogy nem. De szer, akkor nem ismeri, nem. hogy 2020-ig az volt, hogy ha egy bizonyos bevételi összeg fölött van a cég, akkor még decemberben előre tulajdonképpen be kell fizetni az iparőzési adót, feltölteni uh -huh. az iparőzési számlát, és ezt azért találták ki, pont azért, hogy decemberben van ez, tehát ezt abban a már nem költi el az önkormányzat, mert ez a pénz szolgálja a következő évnek a kifizetését. És amikor jött a Covid, és őt nagyon kedveskedni akart a vállalkozásoknak gyorsan a kormány másnak a pénzével, akkor ez például eltörölte ezt a feltöltési kötelezettséget, tehát ez utoljára 19-ben volt emléke, és, és, és nem is állították vissza. És emiatt van az, hogy ha nincsen megtakarított pénz a kormányzatnak, akkor január-februárban csak folyószámlahitelből tud hitelből Ugye a főváros esetében ez azt jelentette, 2024-ben, hogy De a Covid előtt volt, igen, Covid előtt ezt a pénzt tudta használni. Ez azt jelentette, hogy 360... Azóta, azóta, ha a konstrukciónak kéne visszatérnie ahhoz egyébként, most az elvonásoktól függetlenül, hogy ez ismét működhessen? Vagy a konstrukció tér vissza, vagy nyilvánvalóan olyan szerkezet van, hogy a fővárosi önkormányzatnak legyen elegendő tartaléka, amiből ezeket meg tudja finanszírozni. De ez ezt mondjuk azt jelenti, hogy körülbelül kellene lennie 40 milliárd forintnak, amikor átfordulunk a számlán stabilan. Ahhoz képest, hogy nem. 33 milliárdnak be kellene jönnie, az Igen. egy más eset. És, és de ahogy ez más önkormányzatnál is ugyanez a probléma, a kistelepülésben végképp ilyen probléma föl, csak azt akartam mondani, hogy 365 napból mi 2024-ben 350 napon keresztül használtunk hitel egy jeleget, és ennek az átlagos napi kihasználtsága 20 milliárdos összeg volt. Ez egy gyors fejszámolással én összeadtam a, a közösségi vita alatt. Szerintem mi a hitellel az elmúlt években egy 10 milliárdot elköltöttünk kamatra. Igen. Ami az egy drámai összeg, hogyha úgy nézzük, hogy egyébként most a költségvetési e, alkú a módosítókkal ennek körülbelül a harmadát akoltuk át valahonnan, valahová. Tehát, hogy de lesz még... az a milliard, ez a 10 milliárd ez rendelkezésünkre állt volna, akkor nem az, hogy el kellett volna venni valahonnan pénz hanem még ezt a tizetetet... Tizedmény... De lesz még főpolgármester hát, helyettes vagy főigazgató az önbéleményes szerint, amikor ez a régi helyzet helyre áll, hogy nem kell ilyen, ne ilyen főműszámolni? Szerintem el... ja, a főváros a esetében... Oké, okay. azt még el, hogy az egyes bankok, már, hogy, hogy minek a függvénye az, hogy kivel szerződik le az ember? Az egy másik kérdés, hogy ki ugye, de vannak a feltételek között különbségek. hitelt, ugye azzal tudunk kötni, aki a folyószámlát vezeti. Ez meg a rendszerváltás út az OTP a főváros esetében, tehát, hogy logikusan őt ügyen. tud nyújtani tekeretet. a tekeretet. Vannak cégeink, ahol több folyószámlahit vezető van, ott ez alapult ki, ezt ott ezek a cégek tudnak ajánlani nekik több cég ilyen szervezést. A gazdasági helyzet mellett a magánéletét leszámítva, mert arról ritkán beszélünk csak akkor, hogyha valami nagyon rossz történik benne, és tudom, hogy most ilyen nem történt, remélhetőleg tényleg nem történt, mi az az egy dolog, amit egyébként még erről a hétről szükségesnek tartana. vagy annak az érdekessége, vagy az egyéni fontossága oká megemlíteni? Nekem az a kép, egyébként az, az, az, az is tehát, hogy ö, elkezdődik a közgyűlés. Van egy ceremoniális része, néhány képviselő, ilyenkor bejön, és körbejár, és is vel... kérek, mert én a parlamentben voltam aznap, és... Ne, minden, mindenki kezett fog. Igen. Mint hogy nem tudom, milyen teniszmérkőzés jönne, és ö, utána viszont, hogy elkezdődik a teniszmérkőzés, akkor nem szerválnak, hanem az üdőt dobálják egymásnak. Ezt, ezt nem tudom felfogni. De ugye ennél szürreállisabb ez a december mindig, amikor van egy, egy karácsonyi ajándékozási játék, amit a kétfarkú kutyapát hozott be tavaly. Egy novemberi közülésen húznak a képviselők egy nevet, azt titokba tartják, és valamilyen kis ajándékkal készülnek annak a másik képviselőtársuknak, amit decemberben átadnak. És akkor decemberi közülés elkezdődik azzal, hogy körbejárnak a képviselők, kezet fognak egymással, mint egy teniszmérkőzésen, szép ruhában, sportszerű küzdemet kívánva. mielőtt elkezdődne az ütődobálás, azelőtt még meg is ajándékozzák egymást, fél órán keresztül szól a hangszóróból Zámbó Gigi eh, kiskarácsonyi színű száma, és legúj adnak egymásnak, meg könyvet, meg dedikált Orbán Viktor könyvet, vissza az egyik fizetes képviselő Baranyi Krisztinának eh, névre szólóan, a másik eh, Szentkerjának szerint egy egy pluszfigurát ad Vitézi Dávidnak, egy, egy Lázár Jánosos Ez egy fél procedúra. Mónyúgy elkezdődik az ütődobálás, és, és a, nem a hanem egyszer egymáshoz vágják a, a teniszütőket. Ez nekem egy kicsit egy felfoghatatlan. Régóta látom a politikát, vagyok benne, tehát nem vagyok naív, de azért ez, ez valahogy egyébként -egy az egy Azért én. csak bejött maga az én udvaromban, mert hányszor mondtam magának, hogy én nem értem azt hogy a napi rend előtt agyon vagdossák egymást, utána pedig szépen rendben megszavazzák a közgyűlésen az egyes kérdéseket, és akkor önrendre azt mondta nekem, hogy ezt ön egészen másféleképpen látja, most meg gyakorlatilag pont ugyanazt mondja, mint de amit olában nincsen. De hasonlót. Én a, a, arra mondta ön, hogy a, az előterjesztések vitája kap, ö, hoz képest milyen csimák a szavazás. -e. Így, így, így, így. De ugye azért a simák a szavazások, azok nem azt jelentik fel, hogy van néhány előterjesztés, ahol nekem is tud rá is, hogy el tudnak vizatkozni egy órát, majd tényleg mindenki megszavazza itt. az előterjesztés, mólójában kiderül, hogy nem az előterjesztésről beszélnek, de azért általában az úgy szokott lenni, úgy szakasz szét, hogy a Fidesz az előterjesztéseknek, fejekből mondom, valószínűleg ennél nem teljesen ez a szám, mondjuk 60%-át leszavazza, 40%-át megszavazza, e és annál 60%-nál ő próbál valamilyen nagy politikát belevinni a felszólalásaiba, szinte kizárólag most már csak erre törekszik. És akkor ezért érzi azt, hogy mindenki dobálja az ütőt, aztán még, mégis milyen simán a szavazások, mert hogy hát valójában egy tízfős frakció kiabál a többi 23 képviselőnek. Egy tízes kellemekre jelentőséget tulajdonít a főváros szempontjából a jövő év választásnak. Nyilván van jelentőséget. Tehát, hogy a, ugye mi azt mondtuk, egy új önkormányzati finanszírozási rendszer, és valójában egy ilyen partnerség nélkül ezt nem lehet tovább folytatni. Most persze, a fölteti a kérdést, hogy mi az, hogy nem lehet tovább folytatni, és erre azért valójában nem tudom a választ, szerintem nincs olyan, hogy az önkormányzatiság hazamegy és nem jön vissza többet, hanem, hanem az, hogy ez nem hát, működőképes. Ez lesz a szigma. Ez az nem. Nem, is, nem jön vissza többet de dolgokban is segíthet majd Ilyen, ilyen verzió nincsen a, a dologba, Ebből következően nekünk elemi érdekünk egy új kormány, új önkormányzati partners. Elnése, köszönjük. Nem biztos, hogy mindjárt január legelején, de folytatjuk. Nagyra értékelem, különösen nagyra, hogy személyesen meg Ha valamiért ezek a péntekek egyébként továbbra is megvannak, az jelenleg eh, azért nagyon nagy mértékben, és ez a népesnek nem mondható, de ugyanakkor mégis figyelemre véltó közösségnek a visszajelzése is, ez, ez önnek köszönhető, ezt vegye valamiféle kejfen Jancsi Jópontnak, de hogyha ez rossz néven veszi, akkor ezt visszaveszem öntől. Ne, nem, jó néven veszem, és erősítabb, hogy idejöjjek akkor engem. <gül> nagyon szépen köszönöm. köszönöm. köszönöm. Boldog új évet, és kellemes ünnepeket Önök kívánok önöknek is.